من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فينقل <تصفيق> <تصفيق> لو كان لو كان جائز الرؤيه والحاسه سليمه وصائر الشرايت موجوده لوجب ان يرى والا لجاز اهي كنا بحضرهنا جبال شاهقه لا نراها وانه قلنا ممنوعنا فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى لا يجب عند اجتماع الشرائط ومن ومن السمعيات قوله تعالى لا تدركه الأبصار غرز دي شاره رحمة الله ليلة عليك دي شرحنا نقل د دو نورو شبهه د معتزله ودا بیا لې غېنه جواب ده سوال او شبهه مات معتزله ودا ذکر ده یو ویل دي چې مغادانه منو چې روې د باري تعالی ممکن ده ولیک چرته روې د باري تعالی ممکن وي په حواسو کې هم نقصان نسته. شرایه د ل دلو تاسیاي اهل سنت او الجماعات هغه وجود ده نو شر د رو يدي فارم موجوده نو بیا خو په کار د عادتي باری تعالی هر چالي دي له او چې کلام مګه واجب سبحانه هو نو وینو نو دې خو مثال د سدا لکه مخې د متاجي بالي شاهق دي او چت لوی لوی غرو نه دي اوس په ماباین د مګه او د دوی کې چا موانیا هم نهدي مووجود او دا رنګه د یو سړی غستر ګ وی وي حاسکې نقصان نهوي او دا رنګه د دیرویت دپاره چې کوم شرایید اغم ټول موجود وي اوس یو سړی زه د غر نهوي نهمه اوڅکه سړی نهفی دی دی کوي نو دا خو غلتته خبره ده سبساه ده ځک ک چېرته دا خبره صحی سي د یو سړی مخامخ دی او چت لوړن وړ غرونه وي د رویت د فار دیم نوې راغلي شرایط دی رویت د دی فار دیم ټول دی دی موجود وي پر سترګه کې د نقصان نوې بیا ام تیاه دې نوې نما نوداه باطله خبره ده زکا که دا صحیح سي فیر زمو رفع الامانع عن الحص لكنه تلی باطل فالمقدمه مثله بیا با دی رفت امان لحس نراسی دا حس بندی با اغاث سی اعتماد پاتی نسی او رفت امان عنی لحس دا خو بداهتن باتی لده نو دی و جنا دا خبره دی اهل سنت و جماعت چه شرایط طول موجود دی خودی غبا وجودم باری تالام ندی دلی که گی نو دام غلط خبره ده دی معتزیلو پشبه تاسی پویسوی <متزل> موتهزیله او شهده وکړله لا چېکه رویتې باې تعلا طنی نهوي روتې باې تالا ممکنوي شرایت د لیدلو هم موجودوي پهستګ کیم چې نقصان نهوي دغه با اووج بیا مګالله تعال نهوي نو ته یا چې نهلی دله کېږي نو دا خوغللتته خبره دا د د مسل خود دې ده لکه د یو سړی مخ تا لوي غورونه او دي اوس د دغه غروو او د تا په معبین کې چې موې عام د لیدونه نسته شرایط دلو لنډو دپار هم موجود دي په حواسو کې نقصان نه دراغلي او بیا ته یې چې نه لري دلګي نو دا خو بیا اغا سب ستا او غلطه خبره ده او غلتي لدین معلومیږي چې دا مستظم مسترجمده رافیده امان لره ان الهسه بیا خو په دی حواسو بندي سي اعتماد او باور پات نه وس نو دی وجنا اهل سنت د تاسو خبره هم غلطه ده لدینا تفتازانی رحمت الله علیه جواب ورک حاصل جواب د ذات اصل کی رویت اغه د پاره شرایطم راغلی دي او رویت دی باري تعالی ممکنم ده او په خاصه نقصان نه دراغلی خو لیکن رویت او نه رویت ده پنځ دي اهل سنت والجماعات بمهد خلق الله خل... خل... چې د کوم ځای دي پاره الله تعالی په دې باسر کی قدرت واچوي خلق خلق ثلاثه د رویت خلق الله تعلاب کیو وکې نو هغه لیدللی شي او د کوم شي چېغا خلک د رویت الله تالا په د حواسو کې وا نو دا بیا هغه شي نلی دلی نو دا مخضې به خلق اللهدي الله تالا په قدرت کېغا طاقت د لیدلو دی باری تعال نه د پیدا کلی نو د دی امتناع امتیناو د رویت د باری تااللا نه سابتېږي روت دی باری تاالله ممکن ده خولیک دا بمحز خلق الاده نو وس ته الله تعالی په کې دا طاقت او قدرت نه دا چولې نو لیدل کیږي نه خولیک دا نو لیدل هغه دی امتنا درو ی د فاراد دلیل نس جوړېدلې دویم دوی ویل دي چې د قران کریم نن معلومه ده چې الله رب العزه نه لیدل کیږي زکا قران کریم یا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير نو دوی ای چې لا تدركه کې الابصار کیا الالف لام د استغراق د فار راغلي دي نو معنی د ذاته الله تعالی نه نه لا تدركه الابصار ذات الله تعالی د سده چې دیغه ادراک اغه ټول نظرونه نسې کولای نو څوک مل الله تعالی نه دلی ولا یاذ بالله رؤیت د بار تعالی اغه ممتنیا ده لدې ایت نم ثابته ولا ځکه الله تعالی د دې رؤیت نه فې وکړه لا تیر رؤیت د بار نڅ کې دلای او د نل دل کیږي نو د دې آیت مبارک نن تاسو ځانې رحمت الله علیه صلی الله ورجوا به اشاره وکړله اول جواب دات دا تری ذکر کړای دا چې الابصار کې دا ځنه منما چې دغه الف لام د استغراق لپاره دی, دی ولی د استغراق استغراق لپاره الف لام کله راځي چې کله قرینه د عهد نه او دلته خو قرینه د عهد موجوده ده ځکه د نو شوشه کټه یو نه ثابت راځي چې بعضی خلکو لرا چې هغه مؤمنان د دیغه د فارا رویت ثابت ده په قیامت کې لکفرون تاسو ته نو وارد له وجوه يومئذ النادره الی ربها ناظره نو ځکه لرا رویت دی بعضی اشخاص د فارا ثابت سره نو نه په طریقې د کولیت سره نه په طریقې د استغراق سره دلته سې کیږي نو فالبصار کې الف لام هغه د هغه د فارا نه دی نه د استقرار دپار نه دي د اه دپاره دي په د سره معود اشخاص مرادي چې کاافان دي او دا صحی خبره دا چې کاافرانهغا رویت د باری تعالانهې کوی رویت د باری تعاللا د مومنانو دپاره ده دومه خبره دا خبر دانو دا د لالتتهغا په نهفی دروت د باری تعال بندې نه کوي او دومه خبره دا دا چې ابسواره که در سره من نه ما چې ورزا دلی پلان د استغاج دپار دي. نو علی پلا استغراقی فاده دی عموم که نو اوست کل پده بنده لا داخل سوله نو دا صلب اغا د عموم ده دا صلب العمومو گرزی ده نو مانه داره و تلا چه عام نظرونه الله تعالی نسی لی دلی بعضی نظرونه آغا الله تعالی لی دلائشی. او دغه غا خودی مگه مطلوب ده دا خو مگم نی آیو چه اللہ را بل عزت هر چو کوینی بلکه مگه آیو چه بعضی کسانه آغا تعالی لی دلائشی. نو دلته خو هغه دلته خو سلبه په عموم راغلی دا عموم خو په دې سلبه په نه کې نهسته چې دا عموم هر چا د پاره ثابت وي نو مانه دا د عام خلک ټول خلک هغه الله تعالی نسیلې دي بازي خلک هغه الله تعالی لیدلی سي دا مطلب نه ده چې هیڅ څوک الله تعالی نسیلې دي پخته کې پرګ باندې پوښیږي یو دا دا په سلبه عموم دې عامه نسل و کې چې ټول خلک نسیلې دراړي او په دې ټول مطلب دادا دی دی دا دا چې بازی لیدلې شي نو بیا روې دې باندې ته لا دې هيات نصاب تثبیت سکنه ځینته موږ ورسې ده او یو دا دا چې دلته دا اغا عمو صلب العموم ونه کې بلکې عمو صلب و دا صلب عام ذکر کې نو صلب عام څه معنی به څه پکته کوي چې هیڅ څه کې نسی دې لري او دا معنا خو نه ده دا, دا معنا ولې نه ده زکا چې الابصار کې الالف لام سره <سلام> 파ردي يا د استغراق لپاره د تا خبره مرزا ایرخ اولانان میوکه نو اول خو د دین خو ک دین نو بیا ز ما چې په دغه استغراق باندې په دغه ومن لا داخله شولې اولاد څه نه او ته د سل د لپاره راتل کنه نو سل به د څوک عموم نو د سل به عموم ما نه داوی چې د عام او د کل افرادنا سل بو سره په طریقې د عموم سره دی یوې ون نه د سووي نو ما نه دا چې ټول افراد اگر روید ید دی بار تعالی نصیکو ولای بعضی اشخاص هغه به الله تعالی ویني او دا صحیح خبره ده دی مؤمنانو لپاره ثابت ده ولیکن کافران اگر یو ید دی بار تعالی نصیکو ولای به دې خبره تاسو پوی او دلته خو هغه رموم دی د سلب نه دراغله سلب به عموم راغله را ده دا. دا مطلب خونه ته چې هیڅوک هم نشي لیدله حتی چې د تاسو مستدل وګرځي او درېمه خبره ده ده څ دلته الله تعالی نه فکرېده نو لا تدریکو ابو نو دلته الله تعالی نه په دې ادراک کړېده ادراک عبارت ده لدین چې سړی یی هاته و کې په جمیع او جوانب د مرئی باندې اغه ټول اړهونه د مرئی معلوم کړي ذاتياتی ورته معلوم سي په خبره باندې پیګه دېغه اغه ټول جوانب ورته معلوم سي او دلته کع الله تعالی نه فیدی د ادراک وکړه نو اوس مان داسوه چې الله رب العزت لپاره ادراک نظرونه نسې کولای ان دسی یورا یې نسې پیدا کړلای چې هغه به باري تعالی په ټول جوانب وبندي علم راولي د الله تعالی په ټول جوانب علم هغه چا د لپاره راځي چې دای له قبلی د جسم نه داله عارض نه داله جوهر نه ده په مکان کې ده د قبلی جسم نه ده تشه ده نه فالا دا التراضين يا یو شی دی فار جسمیت وی یا یو شی دی فار مکان وی الله تعالی دی جسم نه پاک دا دی مکان نه پاک دا ادراک په ټولو جوانب ودي باري بندیدا محال ده نو دلته الله تعالی نفی شي دی ادراک کړي ده مطلق دی رؤیت نفی نه دا کړي نو له هاغه دام دی دوی دی فارم مستدل نه سي ګرځیدلی او کبي دام در سره ومنو چې ورته دا خبر چې دلته دا ادراک او رؤیت یو شی ده نو نزهه ما ته دلته الله تعالی نه فکریده ولیکن لدينا هموند د احوال نو ثابتي دي, دي, دي, دي, دي لدينا دی اوقات نو ثابتي دي الله داويل جزاب دی بار تعالی دسي یو زاد لا تدری کو هل ابصار شد دي درک نظرونه نسیکه ولي او دڅ خو الله نه ویل چې په کل ل اوقات او په کل احوال ته ویل دي لدينا هم نه په هغه تمامه اوقات کې نه ثابتي دي نو دا مغمونو چکه <سؤال> بعضی احوال د قیامت هغه بده سوین چې البته په بارې سلام نه کېدلای کیږي ولیکن به الله تعالی لیدل کېږي لکه احاديث مبارکه او کې د بیان راغلې دا ده چې کله الهرب الیزا جنتیه جل تفوزي قیامتونه ورکی نو بیا په دغه نعمتو کې بو د یوې ایتایات د دین نور سزات وړي دوی بو یې نه د دین بل په فرصت سم نعمت ویني نو بیا به هغه جوابونه الله تعالی ختم کې نو دوی ته بخپل دیدار او هغه خپل رویت نصیب کی نو مؤمنان به په دې باندې دومره زیات خوشاله سي نو وه بیا ایڅي د جنات په دې ټولو نعمتونو کې اغه لدین لوی نعمت بل نعمت نو دا خو په هغه خاص او وختو کې ده په عام او وختو کې نه ده نو چې الله ویل دي چې لا تدرکه الابصار درک دی الله رب العزت په اړه نظرونه نشي کولای دا له په بعض او کاو کې روت ثابت ته تهور لوند دی او کاو نابتېږي چې پر ټولو وختونو کې ننس د بلکې مع داره چې اللهله درکه نظرونه نسی کوئ پر بعض او کااتو کې هغه د د د پاارهثابت او یا مع نه دررسې وکي چې لا ت در الله تعالی درک نظرونه نسیکولای دا مطلب نه دا سی بالکل یی نسیکولای بلکې کولای سی په بعضی اوقات کې او دا سیخه وړه دا خو د یوې ډېفره مستدل دا, دا خو دو د دوی دې ډېفره مستدل شو جواب وکړ یو دا سوا چې الاندې استغراق دی په اړه نه دي ځکه کینه د اهد موجوده د نو څو چې ښه تعیره او, أو دویم راځي کوم نو د استغراق دی په اړه نو بیا دلته صلب العموم ده عموم صلب نه ده دا دیمو دپاره دلیل جوړي او که بیا دا اومنو چې ورځه عموم دي صلب ده بیا مګیا یو چې دلته الله تعالی نه په دې ادراک کړي ده او دا عبارت د لېحاتې نه به جميع جوانب او دا خو د باري دپاره محاله ده دلته خو نه په ضرويت مطلق نه درغلي وو او صلی الله ده و سلم چې کدا اومنو نو بیا دلته په دې کې دلالت اغه په هر موند دی اوقات او د احواله بند نهسته چې په عام او اوقات کې بالکل یا الله تعالی نړیدلیکيږي دا مطلب خن نه ده بلکې معنی ده دا چې الله تعالی لاره درک نظر نه سې کوي هم په بعضی اوقات کې اما په بعضی نورو اوقات کې به الله تعالی لیدلیکيږي او دا په دموږ لپاره دلیل ستاسې لپاره نه ده علاوه د نه ده چې نفی په دې اړه شي کې دلې ممکن وي په مقام دې مدح کې چې الله تعالی دا نه ذکر ده د الله د ذات مدح یې کړی دا نو دا نفي محال وي نو په نفي د محال کې به څه فائدوي په نفي د محال کې لکه معلومات نه لیدل کېږي او د معلومات صفت کې ځای دمر لوشي د څه نه لیدل کېږي دا صفات کېدلې سي په و پیدل دا صفت الته جوړېدلې سي ښه دا صفات الته جوړېدلې سي صفت التجوړې د لیسی شکل رؤیت د باری تعالی ممکن وي خو دغه سره به امکان دی رؤیت نه بیا مړېدل کیږي ولې وې و وجنه چې دای پټد په هغه پردو د کبریا او د عظمت کېدې د پارا دومره لوی ده چې د عظمت شاندې وجنه لیدل کیږي نه رؤیت سره به امکان دی رؤیت نه بیا مړېدل کیږي اشاره د عظمت دی باری تعالی ته نو دا دلیل په امکان دی رؤیت دا. دا دلیل په نه پیډرېته نه ده او یا ایمان دا دا چې رویت دی باری ته ممکن دا خو سره لدینه چې دی مرئی دا بیا په نظرونو باندې راځي ولې ناراضي ولې د وجنا لتعاليه عن التناهي ولاتسافه زکه دی تنه او د اتصاب په حدود نه دی عالی ذات نو علو دی باندې اشاره دا نو دا بیا دلیل د پ امکان دی رویت دلیل په ادم امکان دی رویت او په امتناع دی رویت باندې نه دا نو دی وجنا اوله خدشه او شبهاتی اغم و اتزیلا و ذیکر کولا اغم باتیلا. دویا دوی ذیکر کولا اغم باتیلا. تایست زیانت خبر رو سیده؟ وزورت فهین قیلا کتویه پیع تراز کی لو کان جایز روی تی کچرت روی الدباری تالا جایز وی والحاس تو سلیمتون حاسم روغوی و سائر عام شرایط موجود وی لو جبا ایرا نو بیاخو لازم داوات دالی دل که دلی و ایلا او کنلی دل که دلی لجازا نو بیاخو جایز دا ای اکونا چی ویدی بحضرتنا پا د دمگا کې جبال شایقا او چه تغرونا لان راها اغدی مگنوینو و انها سبستهتنا او داخو دا خو غلطه ده وجد غلطيه ذكر فدي امان د ان الحزده خو پدسترګ باور پته وسو قول نامه يوي ممنوعنا دا خبره دي دي باطل ده فان الرؤيه عندنا زكال دل د مكنه بندي هغه محض په خلق <تصفيق> الله بندي دي په پیدا کولو دي الله تعالی بندي دی لا يجب ضروري نه دا اند اجتماعي شرايط په وخت جمع کې د لود کې نو بس دا دي الله تعالی کرده چې کوم شي طاقت مګه تراکي او د کوم شي دیرو یی طاقت مګات نه راکې نو اوس دی غرو نه لیدله د سفساته ده ځکه چې د دې طاقت الله تعالی بندگانو ته ورکړای ده خو دی رويت دی بار تعالی دی هغه قدرت الله تعالی بندگان ته دنیا کې نه ورکړي مې دې وژنه د دلیل دې امتنا ممکن سې کېدلې ممکن دا اوسره دې نه بیا هم نه لیدلې کېږي ځکه الله تعالی مکته قدرت دې لیدو نه دراګړي ومنا السمعيات لنقله دلائل ومتعزلون اغلا لا تدركه الابصار والجواب جواب, جواب دار اغلا دا رسل دين صدغ الفلام په ابصار کې د استغراق دی فارسی نور رسل دین اول خدامګ مننن یو جواب متوی مقدر وکي یو جواب متوی او مقدر وکي چاول خو مګ دامننن چې الفلام د استغراق دی فارسی بلکې الفلام د صدې د احد کته قرینه دی احد یو مکتاتونه چې وجوه نادرته وجوه يومئذ الناظره الى ربها ناظرا ويفادته او كبادر سرو منو جدلت يفاده عموم السلب ده اول خدام نونه جدلت يفاده اغه عموم السلب ده بلکی مگه ای جدلت راغه ده لسلب العموم ده سلب عام او ده كل افراد نو سوید ده هر یونه ند سوید هو پیدله تختو کی پر گند پیگای د اصل بل عموم معنا به څنګه کوي چې ټول خلک نه او د عموم سل معنا به څنګه کوي چې هیڅوک نه وي نو لا اصل بل عمومه د اصل بل عموم د فارانه دا و کونه او کبه ادرسره مونږ نه ادراک ویلې کېږي مطلق رؤیتہ نو دریم خدا نه مونږ نه ادراک مطلق رؤیته دی بلکې ادراک څه ته ویلې کېږي اغه رؤیتہ چې اغه یی حاتوي په ټول جوانب ودي مرئ باندې که بیادام در سر اومنو چه داغه که دلدی دراکه عبارت دال مطلقی رویتنا نل اغرویت خاصنا چه پو وجه دی احاتی سروی پر طول جوانی بودی مرئی بندی انهو لا دلالتا نو بیادی دی دروی جواب بونا بعد سلرم جواب دا انهو لا دلالتا چه نست دلیل فیه پده قولی مذکر که علا عموم الوقات والا حوال پو عموم دی اوقات و احوالو بندی وقد يستدل بالايات وكلا دليل نقول کی فایت سرا علا جواز رؤیت په امکان او جواز رؤیت باندې اعتنا ته زکا رويت, رويت ممتنیاوی لما حصل تمدح بنفها نبیاب نو حاصل سوی مدح پنه د دې سرا لکه معدومه اغه مدح نس کید لې فاده مې رؤیت د بندې لې اعتنای ها لوجدی اغه منع دې لنا دا مدح دی بارخ التثابتی في فی ان فی ان يمكن رؤيته رؤیتی ممکن خول دلکیگینا لطمنوعی و تعزوزی لوجه دی منعی او دی اغا غالب که دلو دی باری تالانا بی حجابل که بریابا اغا پردو دلوی سرا و اینجا علنا دی عظمت دی دا ندا بدلیل د عظمت دی باری تالانسی مدحب اسی. عبارت پا وجده حاتي پا و اننجال ن درااک باارت نه که مګی به درااک باارت کو ل رویتنا پهوجې هاتی سره په جوانې به او حدو بندې فلاله تل آې نو بیام د لاله دی آته په جوازديروت بندې بلکېثابتې دل دروت اظهرون ډیرخ کاره دي ځکه مع دارووتله ان هو مع کوون مر نه د سرهله دینا چې مرده لا ییده کو لب ساه بیایان په نظرونو بندې د د یدرااک نوسی کېدللی ځکه یدرا کوویل کېږې حې ته په جوانی او الله تعالى دي جوانبنا عاليه ومنزهه نو علم دي بارثالات اشاره سوكن لتعاليه لوجد علم دي بمعنى التناهي والالتصاق بالحدود لتناهينا او لالتصاق بالحدود او لالتصاق جوانبنا ندا بيا دليل د لفراد رؤيته ن لفراد امتناع رؤيته نقول والمعتزله دا باطل القول دا ومنه